És dilluns 8 de juliol i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que diversos hortolans dels horts comunitaris a les arenes de Palafrugell han donat al voltant de 20 quilos de mongetes tendres al centre de distribució d'aliments. També escoltarem l'Elsa Rueda, que ha visitat els estudis de la nostra emissora per explicar-nos, per donar-nos consells per evitar un cop de calor quan arribi una altra onada de calor. La informació comarcal passarà avui per Begut i és que des del consistori Begurenc s'està estudiant la possibilitat de limitar l'accés de submarinistes a cala aigua freda. D'altra banda, en Joan Soler, de director de la Biblioteca de Palafrugell, ens farà una selecció de novel·les i llibres per llegir durant aquest estiu. I per últim acabarem aquest primer informatiu de la setmana amb la previsió meteorològica que ens porta el geògraf i professor de la Universitat d'Alacant Enrique Moltov. Iniciem aquest informatiu d'avui dilluns 8 de juliol i ho farem doncs, explicant que els hortolans de Palafrugell, un grup d'hortolans de Palafrugell, avui, aquest matí, ha fet un donatiu al Centre de Distribucions d'Aliments del municipi. Es tracta d'un donatiu d'uns 20 quilos de mongeta tendra que han fet en el centre de distribució gràcies a que les parcel·les de, que ocupa normalment el PTT del Centre Municipal d'Educació estan ara en desús perquè no hi ha activitat lectiva i des d'un grup d'hortolans de Palafrugell doncs van decidir que podien doncs fer aquesta feina. Ens explica en Jafar, que és doncs qui ha estat impulsor d'aquesta iniciativa. En hem desplaçat aquest matí al Centre de Distribució d'Aliments i hem pogut parlar amb ell. Doncs eh, estem aquí al Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell i parlem amb en Jafar, per, eh, que és un dels promotors, m'han dit, d'aquesta doncs, donació que s'ha fet avui d'unes mongetes. Bon dia, Jafar. Bon dia. Gràcies per, per estar aquí amb nosaltres i explicar-nos una miqueta com va sorgir aquesta idea de, de plantar aquestes mongetes. Molt bé, aquesta idea de l'any passat, com he vist que es eh, repressin, quan uh, finalitzen el curs, uh, aquestes parcel·les queden molt plenes de, de, de mala herba i tot això. I hem pensat entre tots de fer-ho una, una mica millor i, i hem parlat entre tots la, la, la, de tot el grup i hem decidit de, de plantar-me un jetàs pel banc d'aliments. I uh, ha sigut molt bé i ho hem fet entre tots. So, som una, una, una, una, un, un, un grup. Avui heu portat tres caixes, però crec que en portareu més les properes setmanes. Sí, la primera vegada, el diumenge que ve, finim el doble o més, perquè ara les, les primeres normalment són una mica menors, però després ja, ja, ara hi ha molta, molta, moltes foies, aquí hi, hi ha bruta més i hi haurà més. Més o menys quants quilos? No sé si ho teniu. La propera vegada més de 50 quilos, la propera vegada. I ara? Ara uns 20 o una mica més. Per tant, doncs aquesta donació que, que feu ara al mes de, de juliol, però crec que t'he escoltat dir que també al desembre teniu pensat fer-ho? Sí, el tenim pensat perquè hi ha una, una, una, altra, una altra parcel·la d'entitats que també no, no ho ha agafat ningú i ara hem pensat tenir pensat, pensat fer-ho entre tots per posar milons o sandrins o alguna cosa i no ha funcionat. I després l'hem fet entre quatre però hem pensat millor de donar-lo per banc d'aliments. Al desembre posarem faves per l'any que al, al, al març o l'abril tenim faves pel banc d'animents. Molt bé. He vist un vídeo que, que m'ha ensenyat la Sònia de vosaltres recollint. Més o menys quantes persones éreu fent? Oh, som molts. No ho heu comptat, però som, tota, la, tota la gent són molt contents i si tu demanes que vinguin la gent, gent són bona gent. Doncs no sé si vos afegir alguna altra cosa. Sí, vull afegir una cosa perquè deia les gràcies a l'Ajuntament perquè aleshores se n'han posat ells i eh, ens han eh, ajudat molt perquè per aquest projecte sigui millor. I moltes gràcies eh, per l'Ajuntament de per la Ferrogel. Molt bé, moltes gràcies, Jafar. Molt bé, gràcies. I després de parlar amb en Jafar, doncs hem també volgut saber l'opinió de la responsable del Centre de Distribució d'Aliments, la Marisa Grassot, que ens ha comentat el següent. Doncs Marisa, hem escoltat en Jafar que ens explicava com van tenir aquesta idea de fer aquesta donació. Eh, quan parlem de, del centre de distribució d'aliments, normalment la gent pensa en els grans recaptes, no? aquestes donacions massives que es fan, però aquestes petites donacions també són importants, oi? Oi tant, i, i aquestes donacions, vulguis o no, són molt més valorades perquè és pensat exclusivament amb el centre de distribució d'aliments. Per tant, per nosaltres això ho valorem moltíssim i la gent que vindrà, al fet de tenir-ho acabat d'acollir, imagina't, vull dir, és fantàstic. Uh, hem de dir doncs, que aquests uh, més o menys 20 quilos que ens ha comentat ja fa Jafar, uh, avui, avui es donaran i, a més a més, això no, no suposa cap punt extra per a les famílies que vinguin a buscar-ho, oi? No, s'entregaran avui aquesta tarda en el repartiment que farem i, evidentment, és un regalo que ens fan... Però tant, és un regalo que la gent té per a ells. Vull dir, qui ho fan és per la gent que ve. Per tant, això no descontarà cap punt dels que tingui. Quantes famílies més o menys espereu que vinguin avui? Bueno, avui venen unes 58 famílies, aproximadament. Molt bé, doncs res. Eh, Parlarrem en les properes setmanes, en els propers mesos amb, amb vosaltres per, per comentar doncs, també el dia a dia del Centre de Dissociació d'Aliments, que també ara estem aquí la part de, de, de menjars d'aliments. Però a l'altra part crec que tenim alguna novetat. Si et sembla, doncs d'aquí unes setmanes ens emplacem a, a trobar-nos. Fantàstic per nosaltres, com vulgueu. Doncs com heu pogut escoltar, el Centre de Distribució d'Aliments doncs, que també ha rebut una sèrie d'objectes, una sèrie de material que els anirà molt bé doncs, per col·locar els seus objectes i en parlarem en les properes setmanes amb la Marissa Grassot per, ser, també, doncs, per, per fer una miqueta de difusió d'aquest donatiu que van rebre fa unes setmanes i a més a més doncs, també per fer una crida eh, perquè a més voluntaris s'apuntin al Centre de Distribució d'Aliments. Seguim en aquest informatiu i a continuació doncs, eh, us rescatarem unes paraules de, de la conversa que hem mantingut aquest matí amb l'Elsa Roeda, la del cap de Palafrugell i és que ha visitat els nostres estudis de nou per fer-nos cinc cèntims al voltant de què cal fer o com cal actuar quan una persona doncs, té un cop de calor o també ens ha donat uns quants consells per evitar aquest, patir aquest, aquests cops de calor. Primer de tot escoltem com l'Elsa Roeda ens explica quins són els principals uh, grups de persones que tenen més risc de patir un cop de calor. En quant a factors personals, la gent gran, mm -hmm. especialment majors de 75 anys, eh, els lactants i els infants menors de 4 anys, mm -hmm. persones amb, amb determinades circumstàncies socials, ja sigui que visquen sols o que viuen al carrer, situacions de pobresa, mm -hmm. eh, consum de drogues o alcohol, eh? persones també amb discapacitats físiques o psíquiques que tenen limitada l'autocura i la mobilitat. Clar. Gent que pren medicaments eh, que puguin afectar, doncs, en, eh, que puguin mm, augmentar el risc no, de patir aquests efectes. Persones amb malalties cròniques, no, cardiopaties, problemes de ronyó, diabetis, hipertensió, demència, mm. obesitat... Eh? o després un altre factor de risc serien aquestes activitats de risc que serien treballadors exposats a ambient molt calorosos mm -hmm. eh? o persones que realitzen una activitat física molt intensa també Clar. factors ambientals bueno, absència de climatització o habitatges difícils de refrigerar eh? hi, ha, hi ha habitatges que són molt més calents per la situació que estan per la distribució, mm -hmm. etc. Eh, la contaminació ambiental o un ambient molt urbanitzat. No? D'altra banda, també ens ha explicat quins són els eh, consells que s'han de seguir per evitar tenir un cop de calor. Per començar, ens hem de protegir d'aquest sol i d'aquesta calor. Mm. Com ho farem, això? No direm res que no sabem, però va bé fer un recordatori. Mira, eh, ens hem de mantenir hidratats i frescos durant les hores del sol i millor tancar les persianes, on hi toca directament, obrir les finestres de casa durant la nit perquè es refresqui a mm -hmm. la mesura del possible... Intentar estar a les estances més fresquetes, perquè sempre a vegades a casa dius «Mira, no, és que en aquestes habitacions no hi toca tant el sol», doncs intentar Esclar. intentar traslladar-nos una miqueta a aquests llocs més fresquets, utilitzar algun tipus de climatització per refrescar-nos o per refrescar l'ambient, ventiladors, aire condicionat. Si no tenim l'aire condicionat, doncs intentar passar les hores de més calor en llocs climatitzats. Què et sembla? Sí, vaig llegir, Biblioteques, vaig cinemes, quan, centres comercials... Quan havia el primer cap quan hi havia la primera onada de calor, vaig llegir, vaig dir, ah, mira, et recomano doncs, que vagi a un centre comercial, eh? Uh, consumir, <ríe> tu, no cal gastar, <consumir, ríe> no cal gastar. Si no. no no, només vas allà al banc de, que hi hagi doncs, en el centre comercial, t'asseus allà i així... Una fas... estoneta, eh? Sí, sí, sí. Llavors, refrescar-se sovint amb dutxes o tovalloles amarades d'aigua... Mm -hmm. i al carrer, bé, bueno, doncs al carrer hem d'evitar el sol directe, això en la mesura del possible, no? Perquè tu ara em diràs escolta, jo si m'haig de desplaçar perquè estic treballant no tinc més remei, clar. està clar però si no ho has de fer, millor evita-ho mm -hmm. si ho fem, fem servir una gorra o un barret, ulleres de sol i protecció solar, perquè sembla que la protecció només sigui per anar a la platja i no si tu et desplaces en bicicleta, si tu vas caminant ens hem de protegir mm -hmm. ens hem de protegir Utilitzar roba lleugera, com la de cotó, per exemple, i que siguin colors clarets i no ajustats, no ajustada la roba, mm -hmm. perquè vas més fresquet. Procurar caminar per l'ombra, estar sota d'un parasol quan estiguem a la platja i descansar en llocs frescos al carrer no? o en aquests espais tancats que estiguin climatitzats. Intentar portar una mica d'aigua sempre sobre i anar-ne Mollar-se mm -hmm. la cara, fins i tot la roba, en casos on estàs en llocs amb molta calor i evitar fer trajectes amb cotxe durant les hores de més calor i sobretot, no deixar mai uh, ni que sigui un moment nens o avis a dins del cotxe ara vinc? No Mira, uh, reduir l'activitat física durant la franja horària amb les temperatures més altes sembla una obvietat però jo no deixo de veure gent fent esport amb hores punta evitar sortir al migdia, que és quan fa més calor reduir les activitats intenses uh, sobretot que les que són a l'aire lliure o sense l'aire condicionat mm -hmm. Beure força aigua i líquids, eh? sucs de fruita, fins i tot sense tenir set, Rubén. Eh? Això s'hauria de tenir molt en compte. No, intent, no beure begudes alcohòliques, ni amb alt contingut en sucres. Evitar menjars molt calents i que aporten moltes calories. No? Tu saps aquells plats que dius d'hivern? Doncs ara l'hauríem de mirar de deixar per les èpoques més fresques. Uh, òbviament ajudar els altres, no? nadons, uh, petits, infants petits, la gent gran, les persones amb malalties cròniques són els prioritaris. Doncs uh, si per exemple coneixem gent gran o malalta que viu sola, doncs intentar mantenir-se en contacte amb ells, mm -hmm. intentar si els pots visitar un parell de cops al dia, ajudar-los a seguir aquests consells, la gent gran els hi costa molt veure... I per últim, escoltarem doncs, alguns consells que cal seguir en cas doncs que trobem alguna persona del nostre entorn en que hagi patit un cop de calor en cas doncs, que tigui, estigui patint una hipertèrmia. Pues Què podem patir? Podem patir esgotament, extrem, rampes a les cames, mal de cap, vòmits i mareig, malestar general i dolor a tot el cos, mm. inclús febre. I tu em diràs... Si no m'ho dius ja t'ho dic jo. Home, és una sintomatologia molt general sí. que pot causar moltes, moltes, molts de problemes de salut. Sí, però eh, aquella persona t'ajudarà molt, a tu com a sanitari, eh, quan li preguntes què estava fent, on estava, què havia fet aquelles últimes hores. No? Llavors te'n pots adonar que anem una mica pel cop de calor. Doncs aquests consells que ens ha deixat avui l'Elsa Rueda per doncs, intentar, doncs, si torna a venir una onada de calor, no està més informats al voltant doncs, de com hem d'evitar doncs, patir un cop de calor o què cal fer en cas de que tinguem alguna persona del nostre entorn que sí que hagi patit aquest cop de calor. Aquesta informació doncs, us recordem que també la penjarem a la nostra pàgina web perquè estigui disponible per tots vosaltres en cas que aquesta onada de calor doncs, arribi d'aquí unes setmanes i si no acabeu de recordar tots aquests consells que ens ha fet arribar avui la infermera del cap de Palafrugell, l'Elsa Arrueda. Moment ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores, perquè explicar que l'Ajuntament de Bagú té la intenció de restringir l'accés de submarinistes a la cala d'aigua freda durant els mesos d'estiu. El principal motiu són els diversos conflictes que han detectat entre els banistes i els propietaris d'algunes embarcacions que ofereixen activitats de submarinisme, sobretot batejos. Molt dels bussejadors són clients d'empreses de fora del municipi que han incrementat el nombre d'immersions que es fan en aquesta zona de la Costa Brava. La proposta del consistori Bagureng ha estat ben rebuda pel banistes, però també pels busejadors li van contreres, Parla el diari de Girona al voltant d'aquesta massificació que està a vent, i qualifica de bogeria el nombre de persones que practiquen el submarinisme en aquesta cala, sobretot als caps de setmana. A més a més, remarca que això afecta directament als vanyistes que en moltes ocasions no poden passar per la presència d'aquests bussejadors. Un altre dels aspectes que es destaca en aquesta informació que explica l'Agència Catalana de Notícies és és que s'ha de regular també l'ús dels equipaments com les dutxes. Els bussejadors, eh, diu aquesta informació, que deixen els estis com ampolles d'aire, vestits de neoprè, les ulleres o les aletes, a la zona de pas que també fan servir els banyistes. Demà el consistori es reunirà amb, amb l'empresa del sector que comença a treballar en l'elaboració d'una nova normativa que reguli l'activitat com ja passa a altres localitats Costenides. El primer tinent d'alcalde i responsable de les platges de l'Ajuntament de Bagú, Eugerni Pibernat, insisteix en el fet que queda descartat prohibir el submarinisme a la zona. De fet, considera que la cala d'aigua freda és idònia per practicar-lo, però reconeix que en els darrers temps han sorgit aquests petits conflictes i considera que les reclamacions dels banyistes són d'allò més normals. No volen fer res més que veure com s'ha fet en altres localitats i veure com es pot implementar aquí, assenyalava Pi Seguim en aquest informatiu, Un moment ara doncs, de tornar cap a casa nostra i ho farem per visitar els nostres companys de la Biblioteca de Palafrugell perquè ens fagin una recomanació doncs, dels llibres i novel·les que tenen disponibles com a novetat l'equipament cultural de casa nostra i ho farem doncs, de la mà d'en Joan Soler, el director de la Biblioteca de Palafrugell. Bon dia, Joan. Hola, bon dia. Doncs amb aquestes novetats avui volem comentar doncs, eh, què, què podeu oferir a més dels que ja teniu doncs, com a novetat per aquest estiu que sempre doncs, la gent tendeix més a, a, a llegir al tenir també més temps. Amb què començarem, Joan? Eh, bé, sabeu que a la biblioteca cada mes comprem novetats, vull dir, tot el que surta del mercat editorial, tant de del que sigui assaig com literatura, com llibres tècnics, com còmics guies de viatge, per tant cada ciutadà té una necessitat cada usuari i nosaltres intentem donar resposta a aquestes necessitats bé, per exemple, per posar un exemple només de recomanacions han sortit moltes coses de col·lecció local, tenim per exemple un Pau Roig no? que, de la revista de, del Baix Empordà que, ha que han tret un nou llibre Pedres venerables, es diu Passejades amb història pel Baix Empordà que és tenim la sort de poder representar el proper setembre. És un llibre que ens explica quines són aquelles passejades, aquelles caminades que nosaltres podem fer al Baix Empordà. També tenim el, el, el polifacètic Xavier Febrés periodista que treu en Editorial Empúries el Josep Pla Sis amics i un amant, no? que també el podrem presentar properament. O és un altre d'uns llibres que podem llegir sobre la figura de Josep Pla aquest estiu. Un altre que s'ha presentat també a la Fundació Pla, l'hora de les decisions, cartes 1950-1960 i durarà destino de Josep Pla amb Vicenç Vives, l'historiador. També un altre gran llibre que es pot llegir. O qui vulgui una cosa més, més de narrativa, en Xevi Sala, de la Bisbal, que ha tret No tardaran els, els vius, d'editorial Columna, o en Jordi Arbonès, de Can Barris de Calella que ha fet el, el llibre Camí de Ronda que ha dit la Diputació també fa, fa poques setmanes bé, tenim molt, molt, molta cosa produïda narrativa tant de planeta, tant de destino tant d'alfaguara eh, narrativa fresca, narrativa romàntica, narrativa eròtica narrativa d'intriga i policial aquí que hi ha un llibre per cada per cada lector té el seu llibre no? que diuen, aleshores també tenim les nostres editorials independents catalanes aquelles editorials petites com els petits cellers que estan traient coses molt, molt, molt interessants, tenim per exemple l'editorial Periscopi, edicions del Periscopi on eh, dos eh, grans narra narradors de la literatura nord-americana com són en David Vann i en David Foster Wallers eh, han tret llibres nous com, com és Negra, la, eh, la brisa i d'en David Van. o He ballat breument la conga que és una antologia d'articles de, de David Foster Wallers eh, També tenim el Serem Atlantida d'en Joan Manassiu un valencià que també ha estat sortint molt en el panorama, en el panorama català o el club editor de l'editora Maria Boigas, que tot el que ha dit és fantàstic, ens ha tret, per exemple, una nova reedició de Nikos Kazastaris, el de Zorbas, que ha tret El crit del nou crucificat, que és una obra una mica llarga, d'unes 400 i escaig planes, però que, que va molt la pena llegir. O ens ha reeditat El vent de la nit, que seria el processador d'Incerta de, de glòria, d'en Joan Sales, el seu avi, Bé, hi ha, hi ha moltes escoles, també tenim assaig i política per exemple una editorial com Calígraf també de l'Empordà, ens ha tret a ella a la presó de Josep Puig Pujadas o hi ha una recopilació per part de l'Avens d'escrits del Pas de la Frontera tot aquells escriptors que van, escri van marxar a l'exili i van fer els seus escrits sobre com va ser aquest exili hi ha una recopilació de la Maria Campillo també molt bé, editorial Avens Bé, com veieu hi ha moltes més coses que us podia citar però estan sortint molts llibres Recordem que editem més de 90.000 llibres l'any, els editorials d'aquí, i nosaltres tenim un fons de més de 48.000 llibres, per tant, ja per triar a remenar. Joan, eh, hem començat no, a comentant aquestes eh, produ produccions, o aquestes eh, publicacions sí, d'artistes de, o d'escriptors, millor dit, d'aquí, de casa nostra, com a Biblioteca Municipal, eh, també intenteu donar sortida doncs, a aquests descriptors d'aquí, de, de, de la zona? Pa, és com, podríem dir, una missió que, que, que teniu com a Biblioteca Municipal? Sí, una de les tasques que té la Biblioteca eh, de Palafrugell és tenir una bona col·lecció local. Que la col·lecció local la composen autors, investigadors i editorials de, de la nostra vila i, i de l'entorn no? aleshores per això citem que tot allò que parli del voltant de la figura de Josep Pla, tot allò que parli al voltant de la figura de Palafrugell o del Baix Empordà intentem pues, que tenir tot aquest fons tant disponible com, com a l'arxiu mm. d'altra banda doncs, també hem repassat aquestes altres publicacions que heu adquirit ara doncs, recentment com tu deies no? al final també actueu una miqueta com a prescriptors de, de la gent que ve aquí no sé si fins i tot us heu trobat a, o us trobeu sovint amb gent que ve i, és que jo llegeixo un tal tipus de, nove, de narrativa o de, de, de llibres que em podeu recomanar també feu aquesta tasca? Sí, nosaltres fem una tasca que has dit molt bé tu de recomanacions, de prescripció d'orientar el lector allò que vol llegir el, el que surt a nivell editorial és molt ample, intentem fer una selecció dels, dels millors autors o d'aquells autors que creguem nosaltres que hem de tenir a la biblioteca també uh, tenim tota la sèrie d'exposició d'expositors i de lleixes on tallar ha tot aquest llibre i de cares a l'estiu doncs, la gent ens demana molt novel·la narrativa històrica per exemple, perquè vol assabentar-se la narrativa històrica, no vol un llibre d'història però li interessa saber coses sobre l'edat mitjana, l'edat moderna, sobre la segona guerra mundial o la guerra civil tenim molt també un fons important de narrativa policiaca i d'intriga eh, que, anem, que anem, anem ampliant poc a poc que també hi ha un, un un grup de gent que l'interessa li de lectors sobretot aquest tipus de novel·la, tant és Mankel, per exemple, que és el més representatiu de la literatura policià que escandinava, com Andreu Martín, que és el més representatiu a Catalunya, uh, tenim clàssics, com el de Juan Madrid, per exemple, o també tenim novel·la romàntica o novel·la eròtica per a aquelles persones que també els interessin llegir una cosa, una cosa diferent. Tenim, també tenim ara, surt per exemple, a també molta poesia per hi ha gent pues, pues, que aquest, aquest gènere a, li interessa. I ara estem també potenciant molt la narrativa de ciència-ficció perquè veiem que puja un jovent que li interessa molt la ciència-ficció i han sortit un parell editorials com editorial Nova que està editant molt bé i estem intentant tenir un fons sobre sobre ciència-ficció, on el Senyor dels Anells o Tolkien és la, i fins i tot ara Joc de Trons és la literatura més, més representativa. La veritat és que, bueno, com, com, és, com és obvi, no? heu d'estar molt al dia doncs, de, de tot el que es mou, la, la veritat és que suposo que, no sé si això va en funció doncs, del que us eh, comenten les editorials o també eh, vosaltres doncs, feu aquesta tasca de, de, de, de llegir o, o de mirar no sé, pàgines web que, que recomanen. Com, com ho feu, aquestes seleccions? Ben bé, com com treballeu? Bé, de fet, nosaltres tenim les nostres eines professionals. De fet, ara fa poc van fer un curs... Uh, que ens va fer la Facultat uh, de Groautomia.tenant uh, tenir els nostres fons són fonts d'editorials, fonts de distribuïdores, fonts de llibreries, al uh, boca a orella, blogs, uh, xarxes socials, és a dir uh, tenim tota una sèrie d'eines, algunes més professionals que altres, que ens informen de tot lo que va sortint i tot allò que pot interessar al mercat. Hi ha les eines professionals i després les eines dels mitjans de comunicació estàndard que, pesos per les grans editorials, també donen a conèixer aquells llibres que interessen. M'estic referint als grans als grans escriptor bueno, grans escriptors, grans editorials com Planeta, Edicions 62, Destino, aquest tipus que també fan la seva difusió als mitjans, als mitjans tradicionals. Molt bé, doncs Joan, aquestes recomanacions que ens has portat tu avui, doncs les, eh, la gent que ara no hagi tingut temps d'apuntar-les, doncs que visiti la nostra pàgina web, que allà les trobarà a radiopalafrugell.cat, les hi posarem. I, Joan, doncs, crec que ens vols dir unes darreres paraules per acabar. Sí, només comentar que convidat tota la gent de Palafrugell, turistes, passabolants que estan aquí a l'estiu, que vinguin a la biblioteca, que tenim l'equipament obert de dilluns a dissabte, que obert de dilluns a dissabte, que no tinguin por si han de buscar alguna lectura que nosaltres els recomanem, que hi ha moltes coses per triar, que també tenim guies de lectura, ai, que també tenim guies de viatge, tenim també còmics, també tenim assaig, també pot tallar pel·lícules uh, o films per veure aquella pel·lícula que vols veure i no tens temps i arriba l'estiu i potser la pots agafar de la biblioteca. Tenim moltes obres noves de pel·lícules sobre... sobre Autors, autors europeus sobretot i ho convidem a que vinguin a la biblioteca i també tenim el punt de lectura de Tamariu per a aquells que estiguin a Tamariu que tenim, tenim, tenim allà al Biblioplatja Doncs eh, amb aquest recordatori acabarem aquesta conversa avui en Joan Soler amb el qual doncs de nou agraïm que ens hagis pogut atendre Moltes gràcies Joan Gràcies a vosaltres i com vulgueu estem aquí I continuem en aquest informatiu i ho fem novament amb una notícia de caràcter breu i és que la cantada de Veneres de Calella de Palafrugell d'aquest passat cap de setmana doncs, també ens va deixar una notícia i és que els premis 2x4 que atorga any rere any la Fundació Ernest Murató, doncs vam saber que recauran en Núria Berengueres i també en el Ron Pujol. Ens ho explicava en el programa especial que vam fer de la retransmissió de la Cantada de Baneres, la Pilar Heranz, que va ser presidenta de la Fundació Ernest Moratoi, que és una de les actuals patrones de la Fundació i ens explicava doncs, els perquès es va atorgar aquest premi d'una banda a la personalitat de la Núria Berengueres i també a l'altra doncs, en, en el Ron Pujol. I a Ron Pujol. Núria Berengueres perquè va ser, crec, de les primeres dones que va encantar a van. Vaneres, que es van introduir en aquest món de la Vanera, fa 40 anys. Va formar grups. És compositora i toca la guitarra i llavors mm. és una persona que crec que és molt reconeguda i molt merescut aquest preu Ai, aquest preu <laughs> aquest premi per, per, que, que dona la fundació precisament per això per la dona que es va introduir en aquells seus moments hi havia molt poques dones crec que la del peix fregit la del tapé ja, ja, vull dir, i fa 40 anys això. Mm. i l'altre és el rompujol perquè el rompujol sempre ha estat al costat de l'habanera amb en Ramon Codina en el seu moment fent els cremats i sempre ha estat molt, molt units a les aveneres i, i ens ha ajudat i ha promocionat i ha donat aquest toc final. Del... Allà on hi havia una avenera hi havia Ron Pujol. Sí. Hi havia el mitjà part. I... Hi havia el Ron. I en Ramon Codina era bueno, emblemàtic, anava vestit de blanc com si era un jovenet. I, bueno, estava... La veritat és que crec que ha fet molt per l'avenera. Mm -hmm. Doncs al voltant de la figura de la Núria Berengueres us hem de recordar que la setmana passada vam parlar precisament amb ella perquè doncs era una de les protagonistes de la taula rodona que havia organitzat la Fundació Ernest Morató dins d'aquest cicle de conferències que organitza la Fundació entorn del món de l'Havanera. Aquesta conversa que vam mantenir la setmana passada amb Núria Berengueres doncs, la trobareu també a la nostra pàgina web, i és que doncs, Núria Berengueres, a més de repassar doncs, el que es diria en aquesta taula rodona, doncs, també va fer una pinzellada pel passat, pel present i també pel futur del món de l'Havanera. Us recomanem Mol que consulteu aquesta entrevista a la nostra pàgina web una entrevista a Núria Berengueres actualment doncs, component del grup Ultramar i arribem a la part final d'aquest informatiu d'avui dilluns 8 de juliol i ho farem com és habitual els dilluns i també els divendres, escoltant la previsió meteorològica que ens porta l'Enrique Molto per aquest inici de setmana el geògraf i professor de la Universitat d'Alacant. bon dia Enrique Hola, bon dia. Inició la setmana amb algo més d'inestabilitat, eh, després del cap de setmana calorós, però també amb tronades. Hi ha que dir que per al principi de setmana s'espera que les tronades continuïn, les temperatures pot ser sovint sobir en una miqueta respecte a lo que ha tingut esta... Cada setmana estaran, en qualsevol cas, per damunt de 30 graus i per damunt de 20-22 les temperatures nocturnes. Però, com dic, les tronades poden aparèixer, poden aparèixer avui, però sobretot demà i demà passat poden aparèixer al centre del dia per vesprada, a vesprada debut a aquesta situació d'inestabilitat que no demà tindrem sobre nosaltres. En qualsevol cas, després de la segona part de la setmana tornaria l'estabilitat total típica del mes de juliol i les temperatures continuarien altes per damunt de 20 les mínimes i per damunt de 30 les màximes. Doncs amb aquesta previsió de tornades hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dilluns 8 de juliol. Nosaltres ens acomidem fins demà a la mateixa hora, però us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell a l'instant, seguiu radiopalafrugell.cat on pengem, actualitzem totes les notícies relacionades amb el nostre municipi a l'instant. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem demà, que tingueu un molt bon inici de setmana.